wa khairu hadyihin hady Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdasatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar akhwan fi din a'azukum Allah kemarin kita baca riwayat tentang Rasulullah SAW yang dipanggil oleh mereka ...oleh tokoh-tokoh Quraisy ...yang berkumpul mereka... ...di nadi mereka... ...di tempat majlas mereka... ...tempat duduk-duduk mereka... ...dan Rasulullah SAW semangat... ...dikira mereka akan masuk Islam... ...atau mereka akan bertanya-tanya sesuatu yang berfaedah... ...ternyata mereka... ...mempertanyakan... ...bukan bertanya tentang ilmu... tetapi mempertanyakan... ...dengan sekian pilihan... ...yang sudah dibaca kemarin... Pertama, pilihan-pilihan, kalau engkau memang menginginkan harta dengan dakwahmu, kami akan berikan. Kami akan kumpulkan harta dari kami untuk kamu. Sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di tengah kami. Kalau mau minta kedudukan, kami akan dudukan kamu menjadi pemimpin kami dan raja kami, kata mereka. Kalau kamu memang ada penyakit, kami akan carikan dokter. Kalau ini semua ditolak. Dan Nabi menjawab, Mabimata'kulun. Aku tidak memiliki Apa yang kalian katakan Dan aku tidak menginginkan harta kalian Tidak memiliki kedudukan Tidak memiliki Menginginkan kekuasaan Tetapi aku diutus oleh Allah kepada kalian Untuk mengajak kalian Kepada keselamatan Kalau kalian mengikuti Maka kalian mendapatkan pahala dari Allah Kalau kalian menentang Maka Tidak ada kewajibanku kecuali menyampaikan kepada kalian Maka mereka berkata dengan yang kedua Kalau begitu Kalau engkau wahai Muhammad SAW Kata mereka Kalau engkau memang benar seorang Nabi, Seorang rasul Maka lihatlah negeri kami Negeri yang paling miskin Kota kami kota yang paling sempit Kerana diapit dua gunung batu ini Maka coba mintakan kepada Tuhanmu Untuk jauhkan Jarak antara gunung ini Agar tempat kita luas Dan mintakan kepada Tuhanmu agar memancarkan mata air di negeri ini atau atau disebutkan permintaan-permintaan mereka sampai kemudian mereka berkata dan kalau engkau bisa mewujudkan apa yang kami minta dari engkau berarti engkau memang kedudukannya di sisi Allah sangat dekat kata berarti kami tahu bagaimana kedekatanmu dengan Allah SWT maka Nabi menjawab ma bihadabu'istu ilaikum Innama jihatukumin Allahi bima baatanibeh. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian bukan untuk itu. Sesungguhnya aku datang kepada kalian hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Waktu balagtukumau rusil tu bihi ilaiyukum dan aku sudah menyampaikan kepada kalian apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan. Fa intakbalu fahuwa hawtukom. Kalau kalian terima maka itu bagian kalian di dunia dan di akhirat Jadi balasannya untuk kalian. Wa in taruddu asbir dan kalau kalian menolaknya, membantah atasku, maka aku akan sabar. Aku akan sabar dengan perintah-perintah Allah hingga yahkum Allah baini wa bainakum hingga Allah menghukumi antara aku dengan kalian. Ternyata orang-orang kafir masih berkata lagi dengan ucapan yang ketiga. Fa ida lam tafal hadza lana fakhud li kalau engkau belum dan tidak mau pula memberikan permintaan kami. Maka sekarang aku minta dari kamu untuk dirimu sendiri. Lihat perbedaan yang kedua dengan yang ketiga. Kalau yang kedua. Permintaannya untuk mereka. Minta diluaskan negerinya. Minta dipancarkan sungai-sungai. Sebagaimana di Irak dan Romawi. Minta diberikan kebun-kebun yang luas dan seterusnya. Itu untuk mereka. Kata mereka. Kalau engkau menolak. Baik, sekarang kami meminta bukan untuk kami untuk kamu sendiri. Coba kamu minta untuk dirimu sendiri. Sal rabbaka an yab'atha ma'aka malakan. Engkau minta kepada Tuhanmu untuk dirimu sendiri, engkau ditemani malaikat. Yusaddiquka bima taqul, yang membenarkan kamu dengan apa yang kamu ucapkan. Qanina'azakumullah. Sekarang permintaannya untuk Rasulullah Sallam sendiri kata mereka, coba kamu minta untuk dirimu sendiri, bukan untuk kami. Watas al falj ala kejina nan wakusuran wakunuzah. Coba minta untuk dirimu sendiri istana-istana, kebun-kebun, harta benda mina dzahabi wal fadha dari emas dan perak untuk dirimu. Yeah. sekedar kami tahu bahwa engkau memang dekat dengan Tuhanmu, yeah. memang disayang. Dan benar-benar sangat dekat dengan Tuhanmu dengan Allah Swt. Hatta naarifah balaka hingga kami tahu kedudukanmu di sisi Rabbmu kata mereka. Kau diberi naazhukumullah sampai kemudian Rasulullah SAW menjawab Ma'ani bil fayl, aku tidak akan melakukannya. Wa ma'ani bil ladias al-Rabbahu hada dan aku bukanlah orang yang meminta kepada Rabbku permintaan-permintaan seperti itu. Minta istana, minta emas, minta perak, aku bukan orangnya, kata Nabi. Wa ma bu'istu ilaikum bihadza wa tidak diutus kepada kalian untuk itu. Walakinallahu ba'athani basyiran wa nadhira. Tetapi Allah mengutus aku sebagai basyiran wa Pemberi kabar gembira bagi yang mau menerima dan pemberi peringatan bagi mereka-mereka yang menentang. Fa in taqbalu ma ja'tukum bihi fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kalian terima apa yang aku bawa pada kalian Maka kalian mendapatkan bagiannya Pahalanya di dunia dan di akhirat Wa Dan kalau kalian bantah kepada aku Maka aku akan sabar Untuk urusan Allah ini aku akan sabar Hingga Allah menghukumnya antara aku dengan kalian Jawabannya persis sama Dengan jawaban yang kedua dan yang pertama Ini permintaan yang ketiga pun dijawab dengan sama Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat Kalau kalian menerima Itu bagian kalian Allah akan membalas kalian Kalau kalian menolak Maka aku akan sabar Sampai Allah menghukumi Antara aku dengan kalian Kalau mereka berkata lagi Berarti yang keempat Kisafan Kalau begitu coba Timpakan potongan langit kepada kami Sebagaimana engkau pernah ancam-ancamkan ini juga kalian sebab. Ada dalam Al-Qur'an ancamannya ya. Qisfan sama. Bahkan di surat-surat terakhir. Khunna na'udzubikum billah mereka memper allah lagi dengan kalimat yang keempat. Kalau begitu asqiq 'alaina qisfan minas sama. Kalau begitu turunkan untuk kami potongan-potongan langit. Kama za'amta anna rabbaka in syaa fa'al. Sebagaimana ana engkau katakan bahwa Allah kalau ingin melakukan maka dia akan lakukan. Wa inna la nukminna la illa anta fal kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu lakukan itu. Lihatkan ini bina azza kullahu bagaimana mereka memperolok-olokkan Rasulullah saw, bagaimana mereka memperolok-olokkan nabiNya, bahkan memperolok-olokkan ayat Al Quran. Bina azza kullahu ini adalah sesuatu perbuatan mereka yang mengikuti perbuatan orang-orang sebelumnya. Terikan yang kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka selalu berkata begitu kepada nabinya. nya Bani Israel yang menyatakan kepada nabinya, Coba, kalau engkau memang Rasul, Coba turunkan hidangan dari langit. Kalau engkau memang Rasul, Coba berikan kepada kami makanan dari surga. Kalau engkau memang Rasul, Coba begini, coba begitu dan seterusnya. Walaupun kadang Allah berikan kepada mereka, Tapi tetap sebagian mereka tidak akan beriman. Tetap sebagian mereka tidak beriman. Qunshirina Azzaikumullah, Sampai-sampai mereka meminta langit atau potongan langit. Padahal potongan langit yang ditimpakan berarti azab. Berarti mereka memang menentang azab. Atau menantang azab. Coba timpakan azab kalau memang benar-benar engkau adalah hak. Kalau memang engkau adalah seorang rasul. Engkau dekat dengan Allah. Bahkan mereka menyatakan kepada rasulnya. Coba belah bulan. Coba minta pada Tuhanmu belah bulan itu. Sebagiannya Allah beri. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka setelah berdoa kepada Allah dan menyatakan "Unzur, lihatlah. Bulan terbelah. Gua Hira ada di antara dua potongan bulan." Alhamdulillah 'a'udzubikum muslimin ya zahrur rahmat. Mereka semua melihat, tapi mereka tidak percaya. "Ini sihir," katanya. "Hada sihru ibni Abi Kabsha, ini sihirnya Ibnu Abi Kabsha," kata mereka. Anaknya Abu Kabsha Karena Rasulullah SAW pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah. Sa dan itu adalah julukan suaminya, anaknya tukang kambing kata mereka. Ini perolokan Rasulullah SAW. Padahal benar-benar diwujudkan permintaan mereka, maka berarti permintaan mereka itu bukan agar mereka beriman. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kayfatu hil maudah, ya Allah perlihatkan kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati. Allah katakan awalam tu'min Apakah engkau tidak beriman Nabi Ibrahim menjawab Bala tentu aku beriman Walakin liyutma'inna kalbi Aku hanya ingin menentramkan hatiku Maka Allah perintahkan Fakut arba'atan minatairi ila akhiril ayah Sampai dikisahkan di sana Allah perintahkan untuk mengambil 4 ekor burung Kemudian dilumatkan, dihancurkan Kemudian ditaruh di pucuk-pucuk gunung Kemudian panggillah Makayati nakasaya maka datang kepada kamu. Berbeza dengan apa yang diminta oleh musyrikin. Kalau musyrikin menyatakan coba kalau engkau memang rasul belahlah bulan. Bukan berarti kalau bulan terbenah mereka beriman. Bukan. Bahkan mereka menyatakan dengan kalimat walanukminaliruqiika sungguh kami tidak akan percaya dengan ucapanmu dengan bacaan bacaanmu. Sampai engkau tuhajur lana minel ardian bua, sampai engkau memancarkan mata air di sini. Autaku lah kejadian, atau engkau memiliki kebun-kebun yang indah yang mengalir di tengah-tengahnya sungai-sungai dan seterusnya permintaan-permintaan. Tetapi kalaupun diwujudkan, mereka tidak akan beriman. Buktinya diwujudkan permintaan mereka untuk membelah bulan. Apakah mereka beriman? Inilah yang Allah. Ini juga dikisahkan oleh Allah SWT di dalam. Al-Quran. Kalau dikatakan fakohli Rasulullah, SAW. maka Rasulullah menjawab: Dzalika ilallah, insya Allah anyaf al-fa'l. Itu kembalinya kepada Allah. Kalau Allah ingin, kalau Allah menginginkan, maka niscaya ya Allah akan kerjakan. Niscaya ya Allah akan lakukan. Kalau mereka berkata lagi, berarti yang kelima Ya Muhammad, apa yang rabbuka amma sanajlis ma'ak wa nas'aluka amma sa'alnaka 'anhu wa natlub minka ma natlub fayataqaddam ilayka fiyu'limuka ma turaji'una bih ya muhammad afa ma 'alima rabbuk bukankah rabbuhu itu tahu bahwa kita akan duduk di sini bersamamu kami akan meminta kepadamu dengan permintaan-permintaan kami dan kami akan tuntut kamu dengan tuntutan-tuntutan bukankah Allah tahu dan tentunya Allah akan beritahu kamu dan memberikan jawaban-jawabannya kepadamu. Yukhbiruka ma huwa sunun fi dhalika bina. Dan dicaya Allah akan beritahu kamu bahwasanya kamu akan dituntut begini dan begitu. Islam naqbal minkama ji'tanabihi dan kami enggak akan beriman kecuali kalau engkau datangkan kepada kami apa yang kami minta. Innahu qad balaghana annahu inma yu'allimuka yu'allimuka rajulun minal yamamah. Kata mereka Karena memang kamu itu bukan diajari oleh Allah Saya dengar Balawana sampai kepada kami Berita bahwasanya Engkau itu diajari oleh seseorang Dari Yamamah Yang dijuluki dengan panggilan Ar-Rahman Liatakun Ibn A'azakumullah Ejekan orang-orang kafir Menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW Bukan diajari oleh Allah Aku tahu bahwa kamu itu diajari oleh seseorang Yang dipanggil dengan nama Rahman. Khandid bin 'Aadzakumullah nama aslinya Musailamah kemudian dijuluki Ar-Rahman dan kemudian mengaku nabi menjadi Musailamah Al-Kadzdzab Musailamah sang pendusta itu pernah dijuluki dengan nama Ar-Rahman kata mereka kamu itu diajari oleh seseorang yang dipanggil dengan Ar-Rahman wa inna wallahi la nu'mina bir-rahmani abadan dan kami demi Allah enggak akan beriman kepada Ar-Rahman selama-lamanya faqad a'adharana ilayka ya Muhammad Wainna Wallahi la netrokaka dan sungguh engkau telah memberikan kepada kami udur untuk tidak menerima apa maknanya maknanya engkau tidak memberikan tuntutan kami, maka berarti wajar kalau kami tidak menerima apa yang kau bawa dan kami tidak akan percaya dengan apa yang kau bawa. Dan kami demi Allah enggah akan meninggalkan kamu wama bala ghtaminna dan enggah akan menyampaikan atau enggah akan membiarkan engkau menyampaikan kepada kami. Hingga kami membinasakan kamu atau kamu membinasakan kami. Lihat Abdullah ucapan mereka. Enggak akan membiarkan Rasulullah SAW berdakwah, enggak akan membiarkan Rasulullah SAW menyampaikan risalah. Kata mereka hingga siapa yang binasa? Kami yang membinasakan kamu atau kamu yang membinasakan kami. Silakan. Wa <tuh> kalau <tuh> ka Sebagian mereka berkata lagi nahnu na'budu al-mala'ikata bana'tu Allah kami beriman dan kami beribadah kepada malaikat-malaikat karena malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah kata mereka wa qala dan berkata lagi sebagian mereka lan nu'minu laka hatta billahi wal mala'ikati qabila sungguh kami tidak akan beriman kepadamu hingga engkau mendatangkan kepada kami Allah astagfirullahalazim Wal malaikata dan malaikat kabilan yang bisa kami temui kata mereka persis seperti ucapan Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam salam lan nu'mina laka Surat apa itu? Ah, ana masih dalam surat Al-Baqarah. Dikatakan lan laka hatta Nah Allah ajahtan, kami tak akan beriman kepadamu sampai kami benar-benar lihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Sama dengan ucapan musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW. Kami tak akan beriman kepadamu hingga Engkau datangkan Allah kepada kami dan para malaikat hingga kami bisa bertemu. Astaghfirullahaladzim. Kalimun hey. azza kum Allah. Ini semua adalah syukria dan ini semua adalah istihza dan Allah SWT membela Nabinya dari istihza mereka dan Allah berjanji untuk membalas mereka untuk Rasulullah SAW inna kafayna kal mustahzi'in kata Allah kafayna kal mustahzi'in sungguh kami akan mencukupi engkau wahai Nabi dari mereka para pencercah ini orang-orang yang memperolokan kamu ini sungguh kami akan balas mereka untukmu inna kafayna kal ka mustahzi'in kalau Bismillahirrahmanirrahim ini bermakna Allah menjamin akan membalas mereka untuk Rasulullah SAW. Maka terjadilah apa yang Allah ancamkan pada mereka. Sebagian besar mereka dibantai, terbunuh di dalam perang Badar, di dalam perang Khazat. Wallamnaqalu dzalikalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qama alhum. Ketika mereka berkata seperti itu kepada Rasulullah SAW, maka bangunlah Rasulullah meninggalkan mereka sudah putus harapan berarti mereka memang tidak ingin kebenaran berarti mereka bukan ingin ilmu atau bimbingan wa qama ma'ahu abdullah ibnu abi umayyah ibnu bughayrah dan kemudian bangun pula seseorang mengikuti rasulullah sallallahu dan kemudian berkata ya Muhammad arad ahlika qaumuk wahai Muhammad kaummu menawarkan kepadamu tawaran-tawaran ma arad Salam tak perhumin-hum, kenapa engkau tidak terima salah satunya? Yang pertama kau tolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, semuanya kamu tolak. Semasa oleh anfasihim, kemudian mereka meminta untuk mereka juga kamu tolak. Kemudian mereka kamu meminta untuk dirimu sendiri, coba kamu minta untuk dirimu sendiri dan juga kamu tolak. Padahal mereka meminta permintaan-permintaan itu dan meminta permintaan untuk dirimu itu semua adalah Agar membuktikan kalau kamu benar-benar Rasul, kalau kamu benar-benar dekat dengan Allah SWT, hatta yusadiquka, wa yatabiuka, dalam tabal, hingga mereka mengikuti kamu dan beriman kepadamu, juga kamu enggak kajakan. Pemasaluhka antaku dalinafsiq. Kemudian mereka meminta agar engkau mengambil untuk dirimu sendiri. Ma'arifuna bihi fadlak alehim agar mereka tahu kedudukanmu di sisi Allah SWT wa manzilata ka min Allah dan kedudukanmu falam tafal dan engkau pun tidak melakukannya. Maka kata orang tadi, fa la umin bika abadan. Sungguh demi Allah, aku enggak akan beriman kepadamu selamanya. Selama hatta tattakhidha ila samaa'i sullaman. Aku enggak percaya kepadamu selama-lamanya sampai kamu menjadikan satu tangga ke langit. Tangga untuk naik ke langit. Sumbator kafi, kemudian engkau sendiri naik ke langit itu dengan tangga itu. Wa ana amdur ilaiq dan aku akan melihat. Kalau engkau naik ke langit, hatatatina hingga engkau kembali ke bumi ini, sumbatatimaka arbaatun min al malaika. Kemudian kamu turun membawa empat malaikat. Yang yashadun alaka annaka kama taqul. Yaitu empat malaikat yang membenarkan dan mempersaksikan kebenaran kamu dan benarnya apa yang kamu katakan. Waai mullah dan subuh demi Allah. In lau faatadalika mawanan tuan ni usadje kok dan ketahui lah. Kalaupun engkau melakukannya, aku tidak menduga kalau aku akan percaya pada kamu. Lihat ya, ucapan akhirnya. Kalaupun benar kamu lakukan, belum tentu aku percaya kepada kamu. Lihat kalau ini Ini penentangan penentangan yang sangat besar dari mereka. Tetapi hidayah Biadillah Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang terakhir ini justru kemudian masuk Islam di akhir-akhir hampir tahun Mekah, Hei. yaitu anak paman Rasulullah SAW yang bernama Abdullah ibni Abi Umayyah. Kalau bila Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan, Wallahi aku enggak akan beriman kepada selama-lamanya dan sudah menyatakan, kalaupun engkau mendatangkan semua itu belum tentu aku percaya kepada Allah. Tetapi hidayah biyadillah. Yukalibul qulub kayfa yasha? Allah membolak balikan hati sekehendaknya Quran bina Azza wa Jalla khususnya surah Nati. Fumman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan sarafanah Rasulullah Sallam. Ila ahlihi hazinan asifa. Maka berpalinglah orang tadi meninggalkan Nabi dan Nabi pun berpaling pulang ke rumahnya dalam keadaan hazinan asifa, dalam keadaan sedih dan sangat kecewa dengan perlakuan kaum kaumnya. Lamba fathahumim maka nayaat mabih ketika hilang apa yang dia harapkan. Tadinya dia berharap kalau mereka itu akan percaya, ternyata mereka justru memperolokan. Apa yang beliau harapkan min kaumih heinadawhu, apa yang beliau harapkan dari kaumnya ketika didakwahi ternyata hilang sirna. Walamaraamin mubahadatihim iah. Ketika melihat bagaimana mereka mubahadatihim yang menjauhnya dari beliau. Dengan cara-cara yang seperti itu muslimin Maka semua itu Allah kisahkan Atau sebagian besarnya Allah kisahkan dalam Al-Quran Dalam keadaan tidak disebutkan secara ta'yin siapa-siapanya Untuk menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan itu Memang biasa dilakukan oleh orang kafir sepanjang masa Dari Nabi ke Nabi Selalu mereka mengucapkan dengan kalimat yang hampir sama Yang kemudian adalah berita yang saniah Abu Jahal perbuatan Abu Jahal malam kaum anhum Rasulullah ketika Rasulullah SAW meninggalkan mereka qala Abu Jahal berkata Abu Jahal ya ma'shar quraish Inna Muhammadan qad aba illa ma min aib dinina wa shatmi aba'ina wa tasfih ahla Abu Jahal wahai ma'shar quraish sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad ama illa mataraun min aib dini nih lihatlah dia menolak kecuali apa yang mereka maukan. Dia menolak kecuali apa yang dia maukan. Ini yani menolak tawaran-tawaran kita kecuali melanjutkan apa yang dia inginkan, yaitu mencerca agama kita mencaci maki tuhan-tuhan kita berhala-berhala kita wa ahlamina dan menganggap bodoh pikiran-pikiran kita wa alihatina bahkan mencerca tuhan-tuhan kita inni waahidullah la ajlisanna lahu gadan bihajr sungguh aku bersumpah dengan nama Allah aku akan duduk besok dengan satu batu yang besar Ma hamluhu, yang paling besar yang mampu aku angkat ya ni paling besar yang hampir-hampir aku tidak kuat mengangkatnya aku akan angkat dan aku akan siap duduk di batu itu sampai datang dia kalau dia datang salat sujud sungguh aku akan timpakan batu itu ke kepalanya ini sumpahnya Abu Jahal faidah sajadah fi salatihi Faubah tu bihi kalau dia salat dan kemudian sujud, sungguh aku akan timpakan batu itu ke kepalanya. Faslimu ne endah dari kaum Setelah itu silahkan kalian mau serahkan aku kepada kaumnya atau kalian akan membela aku silahkan. Faliyusnaa, bade dari kaum abdi manaf ma Setelah itu silahkan bani abdi manaf apa yang mereka mau perbuat terhadapku aku silahkan. Lihat sumpahnya seorang kafir musyrik yang sangat bencinya kepada Rasulullah SAW yaitu Abu Jah. Dia menyatakan dengan kalimat sungguh demi Allah aku akan timpakan batu ini yang paling besar yang akan yang masih mampu aku angkat aku akan timpakan ke kepalanya ketika dia sujud. Dan silahkan mereka membela aku membela aku ataupun membiarkan aku. Karena biasanya di masa itu Setiap suku akan membela orang dari sukunya, salah ataupun benar, sepakat ataupun tidak sepakat, sehingga biasanya walaupun musyrikin, kalau nabi itu dari kaumnya, maka mereka akan membela dia. Maka Abu Jahal tidak peduli. Silakan, Bani Abi Manaf mau berbuat apapun terhadapku, silakan. Dan kalian mau membela aku ataupun mau menyerahkan aku, silakan. Inna Allahu anilahirajiyun. Betapa keji nya ucapan Abu Jahal. Kalu tetapi musyrikin berkata dengan ucapan Abu Jahal tadi, Wallahi lalu lima kali Shayin abedan, hamdilima curi. Kata mereka, kata tokoh-tokoh Quraisy tadi, Sungguh demi Allah kami tidak akan memasrahkan kamu. Ya ni kami akan membela kamu. Coba lakukan. Silakan lakukan apa yang kamu mau kami akan membela kamu. Katanya. Berarti akan membela suku-suku lainnya. Palama asbah Abu Jahal akadah hajaran. Ketika pagi harinya Abu Jahal sesuai dengan sumpahnya mengambil batu. Kama wasafat sesuai dengan apa yang dia sifatkan kemarin. Batu yang paling besar yang masih mampu akuangkan. Waka nabi Mekah, wakiblatuhu ilisham. Waktu itu di Mekah kiblatnya ke syam Fakana tumajalah salih rasulillah saw. Kemudian Abu Jahal duduk. Di batu tersebut menunggu Rasulullah Sallam yang taziruhu. Waga Rasulullah Sallam kama yagdu, maka datang Rasulullah Sallam di pagi hari sebagaimana biasanya beliau datang di pagi hari. Wakanabi Makkah kiblatuhilah syam. Waktu itu di Makkah kiblatnya ke arah syam. Fakannya itu Sallallahu Alaihi Wasallam benaruknain. Maka Nabi kalau salat salat di antara dua rukun ke arah syam. Aruknul Yamani Wa Hajar Al-Aswad Rukun Yamani dan Hajar Al-Aswad Maka salatnya di situ Ke arah Syam, al -ka bain, wa bain al -syam. Dijadikannya Kaabah antara beliau dengan Syam Berarti salatnya mengarah ke Syam Tetapi beliau berada di antara Rukun Yamani dengan Hajar Al-Aswad Yang berarti arahnya ke Syam eh. Arahnya ke Syam tetapi Kaabah ada di hadapannya Dijadikan Kaabah di antara beliau dengan Syam Fa qama maka bangkitlah beliau berdiri untuk salat sebagaimana biasanya Wa qad ghadat quraisyun fajalasu fi andiyatihim dan orang-orang Quraisy pun sudah berdatangan dan sudah duduk di tempat-tempat mereka di majlis-majlis mereka Yantadiruna ma Abu Jahlin fa'il mereka ingin melihat bagaimana Abu Jahal melakukan apa yang disumpahkannya kemarin mereka ingin nonton Falamma sajada Rasulullah SAW Maka ketika Rasulullah SAW sujud, Ihtamala Abu Jahal al-Hajar Abu Jahal mengambil batu besar Yang dia duduki Thumma akbala nehwahu hatta idha dana minuhu Maka bergegas dia mendekati Rasulullah SAW Ingin menimpakan batunya kepada Nabi SAW Tetapi idha dana minuhu raja amun haziman Ketika sudah dekat Dia lari Dalam keadaan ketakutan Muntaknya Anlunu dalam keadaan wajahnya pucat meruban dalam keadaan sangat kesakut, ketakutan orang-orang Quraisy heran kenapa dia lari ketakutan dalam keadaan mukanya pucat tidak dibuat-buat asli benar-benar dia ketakutan yang sangat. Kad Yabisat Yadahu Allah hajarin tangannya sudah kering dengan batu tersebut hatta Qadafal hajarinnya di sehingga dia lemparkan batu itu. Wa qamat ilayhi rijalul quraish faqalu maka tokoh-tokoh quraish mendekati Abu Jahal dan semua mereka berkata malak ya abal hakim ada apa dengan mu wahai ya abal hakim kenapa engkau qala qumtu <tutuk> ilayhi li bihi aku tadi bangkit berdiri untuk melakukan apa yang aku niatkan apa yang aku ucapkan kemarin al bariha falamma danautu tetapi ketika aku mendahat mendekat Aradalidunahu fahlin min al ibil. Tiba-tiba mendekat kepadaku di hadapanku ada seekor unta yang ganas, yang sangat besar. Demi Allah, maroaitumislahu. Sungguh aku tidak pernah melihat unta yang sebesar itu, seganas itu. Mengarah kepadaku ingin menerkam aku. Walamislah kosarat, wala anyabihi lifahlin qat. Sungguh aku tidak pernah melihat. Yang seseram itu Dan aku gak pernah melihat yang sebesar itu Dan aku gak pernah melihat Taring giginya yang sebesar dia Unta yang biasa saja Unta yang biasa Yang kita sering lihat Itu kalau sudah marah, ganas, bisa makan manusia Dan pernah terjadi Diterkam, diinjak-injak kemudian dimakan Oleh unta tersebut Apalagi yang dilihat oleh Abu Jahl Yang dikatakan lebih besar dari itu tidak pernah aku lihat besarnya, tidak pernah lihat aku lihat betapa seramnya, tidak pernah aku lihat bagaimana giginya. Kalau dikatakan faham mabi an yakulani, untot tersebut mengejar aku dan ingin memakan aku. Kalau diberi nasihat Allah, maka mereka orang-orang Quraisy tadi kembali mengucapkan yang biasa mereka ucapkan, Sahar Engkau disihir oleh dia, kembali mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan tidak pernah mau mengambil pelajaran Semestinya Mereka mengambil pelajaran Berarti ini benar-benar Nabi Dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya seperti itu mereka berpikir Tetapi tetap mereka Akan menyatakan itu adalah seher Ya ini sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran berkali-kali Kalau mereka pertama menuntut ayat Menuntut bukti-bukti Tetapi ketika datang kepada mereka Ayat Bayinat Qalu hadza sihrun mubin itu adalah sihir yang nyata. Selalu pertama menuntut bukti-bukti, coba buktikan, coba buktikan, coba buktikan. Tapi ketika Allah berikan bukti, mereka menyatakan ini sihir yang nyata. Qul inna azaakum wa mikan ka'adan kum musyrikin, kum sepanjang masa. Subhanahu wa ta'ala salamul Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bi idznillah ta'ala. Subhanaka wal hamdulillah, la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.